څوک به څهږي پاتې شي څه څه ته دې پړاږي ترې ته نه کارا انترار دې نه وځي د دې نه وځي د دې فcreatور ما راتها بalityس و دنسوق و مرته شا resol، ومن خاط us hochومان څه چې ټینګ د جونی د ورځن نحن دویمسا نحن دویمسا شیطان امکت اسم تاریخوص ارانسانان دوکر بی کن تردیر آوری یو تا مورانی بجاو یو زه مقروض نه یم چې سره د زغنمو خپلواکې وکاس کړو ذکر هېکو ولا کومه کړې کړې سره سره زه نه یم چې د زغنمو ډيري او شه تعلق هر انسان سره د غوښتنې کوي پروفیسر سره پروفیسر کایي سره راځي ولاسره ملایو مفتی سره ملایو مفتی اتا سیټو تکای مه دا مطلب چې موږ او چې څنګه سوفي سره ذکرواله سره سوفي دا ذکرواله او تکبته چې را ذکرواله کله به د ځمانه حجاب نشي کولای نو دا جنایله به اوږو نه د دې کولو پرفیډه نه زیږې طرفه پکاره لونه زیږې کسوله او پدر ترکی پدر ست پسانو قاردی آنکی دار ست خلقو باندی که نورانی حجاب دار در خطرمادی اگر در قانون باندی دو کردو اوی چه نورانی حجابون اده شیطان ست انہزار شیطان حجابون ادنی ست انہزار کری کیه ولو تی په شه حضور کې د مې سلام کوونکي لپاره تخليق کیږي چې څه خراب او څه وې کې کوم څه پرسته هلته دښول واسي ورشي اسمان باندې د زما محمد او په چ نور ته چورشه و د تښت نور د په نور یو پات شکه یواله شپری صورت کې نشته نو ته غوړ غوړ نه بس عبد قادر شتا عبادت ته نه مچاله دی واڅک به شي موږ یې په سلام لا با ته موږ جنتی عبادت دې سم نه کېبستي الله او چې ځان سره په لار شوم چې اورځو په هغه سره نور نه وایي هغه ته او مایک په دې سینما کې پیوای چې له اول ډول قوه ایله د نزل اله دغه نړۍ څخه وي چې ګورم مثال تختم تطور شو او دا næڅ په چې شو کې ټول تطور په لاله دغه اعلان لا الله تعالی په خزله باندې راځي. دا ورو دمره تیز لاکه چې یو گزار یو په فارې بچ نه کوت. چېرته دغه بچ شو اس په لوتو په باندې دا څو چې یو بنا اعلان بچ نه مزل لپاره دربارته دغه ختم شي. چې ته اعلان بچ په لاره کې څه ګل نه پالا بچ نه. نه بطلوت نو کې د شیطانۍ دغه خوا شیطان له نو ته ما احمد دنه حلبل څنګه کولایې واځي کی څه څه کار کوو زموږ سره ماسکه او دا وخت لا بچ دننه دغه لاله ته نه دي تر مرګ په تو په وري د کسې په ټوله مې کسې په ټوله دیندار اف کورو دین په ځانته ورته وایي دغه د دوی مې خبرو ورته وایي چې دې وی دین کوم په پامانس کې به دا سده تر څول چې په وروسته په پټو نه دي به فصاده ته نه جوړ د دې دي معامله په دې په تخصه کوي امله شېطان د پخ پخ پخ د چي د جذبه کو روانه دې زړوري حکم او پختاری د دې عمل کوي لایې او ښه ژوند لري علاوه اکثر ته چي د دې روزنه کوم شو څو څاکې دمږه جوړ شو چې ام داو ارکس اندو اکیوه ارکیو او کاموگر صورت او او دوکلی صورت او داوکلی داوکلی باش ام دی جنسیمان ویلو باش مزاوه ارکا جالی راق پاره شبه جنکارو دادو او دادو باش دی پا سیوار لگه اکره اگه شرکی را زی کاری چرا شتان ام سانت اجسانتی دا سګرځ په دې رغونو کې دا کوم چې ویني سږرځ نو غوډه تر رغونو نشم اما نه کې چې رغونو نوځي چې واڅي د prisoner رغونو او به د سازمان څو یې لا لږه ده لږه یو واڅلو چې بس واډیو شو بس شای دې وې بس بابا دا بشپکت دونه زموټ پرې ځنه زوږه کم کو سیوا دغره نیم ناول به فراست ست کی ورځه کرے سره ته کارپکتوری تکلې په صبره را رسیدو جینس پروجنیشن نه مده اج خپل کاراک ترتې ته تور باندې دا سله کام چکه نو د لیکو چرگ، قبر، <تابر> مایان، درس دا زین بان کنیم مرابن به زادانی بان بیدی. او سبزی خرید، دلونا شو، پیمیدان استعمالی. او بیدی او توربان کنیم شیطان در این یسوسویی پینا، چگونه، <صف> درس <صف> اگر <صف> تنزور <صف> شما، کنیم، پرمره روډس اورډر مضبوطیږي لګيالي کومه ځواکته نه زایېږي کومه طاقت نه زایېږي کټمکې نه دار وسم سر وسم و پنجر وسم دسکوب مه دادی نیسی و فراک سکاک که نگه احتیاج شورو دیگه حتا وخا مخا شورو، چرگان شورو، مایان شورو، پیش شورو، دیسی جونو که احتیاج شورو اصف جانبی که که پتک تاکوی ورسا خدا جذبه به اقل آوست کامشی کدانی او بیادی او جمعہ زیارت و جمعہ زیارت جمعہ داد با روچہ گی گی سی زیارت جمعہ منگوہ یہ شاید اشدوکلے سانو کلپی کلو ہو جائے ایسی بھی تو نے وزن اتنا کم کیا ہے تو بیسی بیٹی بھی کہہ رہے تو ایسی جما زیارت جمعه زیارت جمعه زیارت جمعه زیارت جمعه دادی مسلوجه اوغلو را پهتیاو چې څنګه څنګه موږ په اوله وایو نه یو ځښه طيب او بیا موږ چې مسالګه نه د پدینې سیاحت کې یو یو مطلب به چې د پخراج څخه کې سیاحت او کم څلکو سره چې ودماس کا پاس سره راټول نه توه کامه کاستر نن لپاره خاص د ټیوټ او لوري شروع وکړي او زه په ولنه شم شروع کولای کیږي چاته یو هغه د شروع کولای کیږي همون ځان به ولله کډنونه او کناډا امریکا تم بری لري دا اوسه د الحمدلله <سؤال> <سؤال> چې هغه د برګو د خزه ته څه ته وی راځه دلته خپل ځای را په احتياط نه پینځوي تم سره باسيږي 1000 4000 1000 زره په پاساله فټورځه کې یو ځل یو ټیکټ وکړ fyrir تاسو 40 سرجو کې نه نه دوټو چې وای دی شي باید سم راوړې پرېږناسې وکړې چې وای دی شي موندل پکار ده چې دوی هم چې باید په دې باندې لا کله کنټرول کوي نو کله کنټرول کې مارټ یوواله کار او په اوسه کومه تا چلې کرالي و چې سلور مې شباتانه د نوبتي اټيشو لکه ته چې سمایلي کنه په هغه کې حرکت شوهه په هغه حمله له pore ته د وټيشو له پامه وسره پته کوي یو د تل مېسج کې کولای شو او شي کې کولای په کوم کې کولای شي دا دا وځي ځین دا اوچی دا فراخ ستاسو پریز به کوته او ته باندې خپل موبایل نمبر بدلنه او فراخ ستاسو پریز دې مونږ کسان چې بے مقصد خلکونو ورګړي په ظاهراتو او تمرګری په صحیح مرګره کې سړستا کې راته مرګور او شیطان له اړتیا شیطان غوښمن د خدای څخه د 10 مرګورانو مزامو سره مرګور ته لپاره ځان ورزک راشکار د هلي مرګورې شته که ځکه مرګوري پیدا کړو سره خپل مرګور ته مشته <مزیده> درې اف تي نا کوم سره یو کې او صالح نو دا کې دوتو کنټرول نشي کولی او دا پړځي خپل انسان د دې احتیاط نکته چالو کوي نو چې چالو شي سړی په پتو کې د طريقو په وړاندې احتیاط وکړي ورو ښه شو یاو شو مم. کوچو بلایا مې شوډکس دې نه پېره ورس نفس چې کمزورې شي نو بیا شي تل په رګو کومې وېشي کولای او یو څه شي شي ښه تا یو کومې وېشي وایي کومه ځای چې راځي څه پات نه راځي یو کوه صحته کوي شي ډېر ځات دی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 د کوم د ټاکلو لپاره دا چې دو منیسټرې چې څنګه وروما مو وښه وروما د دې وروسته کومه دا کومه پلانونه غوښته ده دا راځي چې کار دی چې څه چې دغه ټاکلو ته په خوارک په اعتیاد نه کېدل دا د رجو کې اعتیاد کولې سخت دي او ته تاسو په کاروبار او د رجا کول نه شته مزدوري کې راکدار چې تاسو بیا هر اپتیاد شو دغه یو ترتیب سره چې یو ورځ رجو یو ورځ کوجه یو ورځ رجو یو ورځ رجو نوحما بس کنم گردتی نه جوڑی یا خیران تو خفرداشتی که بوسی ها برسخد در تیب دی اتاس باشی کولی کم خس چلا که کار وزگار که مزدوری کن که نه ها باد افار خطر تیب امده غالی اتفا مازیگار بس فراغ در احتیاط چون رو ازیو کار در احتیاط دیگر احتیاط زیاد تنید امرو نمده سیدی بس بودینا بموشن داس بیا څه خبره ده مثالونه دغه کله چې په خپل کور کې نه خپلی دي کېنه ځل موږ په تکلیف لا ځان سره کولای وکړو چې راځي او عمرونه شو دغه بس اسان علاج دی چې کورونه او زه نوې فکر ته مسې مو چور کړې ده دا به فيديو دا بدا دې دا به ټولې لارو ټایمر کې وړاندې کوي نو چې نو مسې مو درما جوړ کړې بس دا په یاد کې شی سان خابرونه داس دغه مطلب دنده ماشه ته راځه داسه داسه موږ موږ څه یې دګون کووال ته مورو کړو رسو خو یې په دې کله کله چې تاسو ورته راځئ تاسو ته د کله د دې د ويديو واسې چې په وږي څوک راو خپلې ایماني سره په چې سوفي څاړې لري د ځما چې وښي د د مورو کله ایماني او دا مشارج او دا دومره تقریبینا برا تشوریتی که تبا اخوال خبره با اخوه پیمانه جیس این با یاری نم بگنه که ورده مجیسر که که که که خانه کلی ورده این رجین اکوه ورده تبویل دمرا قولی بار کسو کالی لیکی و بار کسو بزمک لیکی ورده او که بل آرزه اونسر او دفتر که پروفیسر او آسان په دغه خبرو خبر شمعې خبر شوره به جزموخ پلماندی <سؤال> او د ویګلی خان د کورنۍ په چا پهو خبرو سمون دان چې د پښتور نه وروسته د لیکر وا د شویل دې دغه خبرو بعدای چرشتارانه نو ویلو تاسو برابر نه یاچینای به نو کومه پسې کومه کې ده نه کویا چې زموږ په او دنا په سبا سبا درې سره کولې تا دې شي په وسه په دې کارې کی دا نخریبه کوي چې اوس په ځوانځستو کارو لپاره چې ویل دا په چا په نوره باندې وزګره کوي ما وخت یې اوسو ما چنا فرنے نیکاں دی دنیا میں خالق گرانے کو بجنا کو زان نہ فرتے ہیں ناموں روٹ لارجان شریعت جس سے کا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 داس په پټل مړوت نه و ته داس نو هر پټان هم له دې د کیسه یو کوم دکړه یو چالو هم د اور په دا وته عمل شو بریټش رټایټ ورښتا په احتیاط خپل شرما څخه پښته او دا موبایل احتیاط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 یو بهتان یو ځل ته ورشي زه ریپشن کار کارځي اوسه چې کوم ساره پرته چې عمل باندې کوم څه وکړم دا عمل چره عمل چې په کاغذ شو املا سواد و ادنید کرده او بای رجیم سواد ده او خدا غینتی شورو پابیاد بورا که دیشه که ده ده کشر نمخشه کشر غریب با دیناسی اصلا دی بین ودنگی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <آه. تصفيق> <تصفيق> دغه الله تعالی په تاسو سره ښه کار وکړي الله تعالی تاسو ته برکت ورکړي او تاسو ته ښه او ښه کار بشورې او په هغه اړخه چې موږ په تاسو سره نو نه جره باسه په تمې چوکاله ثاني ورولې اته دا دواش ورولې اچی څنګه دا دواش ورولې؟ البته کوم زیری نه کل شروع کې البته تنظیمي دغه بیا ډار شروع او دا دوا یې rekomandirې دي تاسو غریضه ښه سره وایې سره واڈن اتے څنګه ترونه وکای چټکی شروع وته پڑھنه شروع کړل شي څه وره هغه له کوششې ور دي نو کساله ور دي وڅېل دا او تاسو سره کارانه هستم که نو ستاسو دغه غوښه په کوم کې دی چې ټول چې دغه په کوډه هوته دا څه د 20 سال عمر دی د او بس او دا مونږه د چې ګرنټکار د شوګنه ګرنټکار په پوهدري سره میځیکنولو زو باغره ډېر سخته سورم مې ځکه نه واستیم نه چې دا چا په نامه دې کالو انو مسره کېمو دی په سندکار کې وی او د د انو مزمګه د قادیانی نه سره کوي او که یتابات ګوزيګا یې خنځو ته په ډار په په پوتې بولا چې نه نه به ده پس نه مو نه نو تکه ما کې نو یو ته چوشه دا سره سره نش په پوره ډول ورته دمخه موږ چوزم مې به نه نوې ته ما سره ترې ورنه مرته نه راځي دا خپله وخت نه په خپله وځم به ته مو ته لا د د لوزر وروته به اشتراک کوټواري خبره موږ چې سره خبره وکړو نو لړل به شي مونږ په خپل ځی د دولت له ضرورت نشته ډیره په کور کې پروگرام کیږي څه کوو ډیره سره انتګاج درېچې کور کې پروگرام کی مف د هغه چې د مونږیو د دراکصه په خپل مالکونو کې چې یوته بم لاوی ورڅخه کوي خو شي سره په اړه چې هغه باندې په څه باندې په ột شو Ki Na Se <tickle> departك و اسل را رما سنفذد آفت مشالك نفسها اتشا Fernها اين شخص طلبم نعمل وitchا طلبم نعمل نعمل ا gebeریم انا لعليم انا Lil kamula اقوة delam قAnani انا اتشاbie اهاتف ماشا بهم و ااغال بشTurn موجود هاAT제اتي جا choixهan det <tickle> girls meания for youND grad i thờiлич体 م Разوامف runding ohad N喀bgets. Prem midIP orme <tickle> countries пом surge from the urident~~ процترا겠습니다. اざدتون okachada دهョ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 دا پر روانه تاساله نه دا را تاسانه شو شي شریف کداږي یوخه او སས <muches>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 inna allaha inna binna binna binna binna binna binna binna binna اوه <laughs> اوه ها وی یا لا خپل ځای ته ځو ها یا لا خپل ځای ته ځو یا لا خپل ځای ته ځو یا لا خپل ځای ته ځو ها وی یا لا خپل ځای ته ځو ها دغه د نورو وختونو د نورو وختونو سره مرسته کوي او د نورو وختونو سره مرسته کوي خو د نورو وختونو سره مرسته کوي خو د نورو وختونو سره مرسته کوي او هغه دغه څه دغه دغه uh